наслухавшись од односельців про хворобливу амбіційність Ляшка. Той зиркнув на високу постать, що зависла над ним, поправив мокрий капелюх, кашлянув і відповів. «Як там життя у нашій богодухівці, товаришу Парторх?» «Життя йде», – дивлячись кудись поз Василя, сказав Ляшок. «Трудимося, виконуємо і перевиконуємо по всіх показниках державні плани». Множимо ряди комуністів. Ось їздили з товаришами в райком партії. Він показав рукою на дві мокрі спини поперед себе. Наші ряди поповнилися двома членами. Василь усміхнувся і кинув ледь чутно до Валентина, але гострий ліжків слух вловив ту фразу. Членів у нас вистачає, а от голів маловато. Валентин хмикнув, а Ляшок дратівливо смикнувся. Звів на Василя кусливі очі і запитав голосно, «А ви по торбу приїхали?» «Та ні, шукаю героя для нарису. Хочу написати про рядового будівника комунізму. Бажано, щоб це була партноменклатурна одиниця. Ви б згодилися, товаришу партург?» Той кахикнув у кулак і, стримуючи роздратування, сказав, — А до чого тут юмор? Насмішечки. — А де ви бачите насмішки? Я ж серйозно. — Знаю я, ваше серйозно, про святі речі так не говорять. — А я про святі речі й не говорю. Автобус вже петляв вулицями Богодухівки. Стояла непроглядна темрява. Вітер гойдав на зупинці самотній ліхтар і світло вихоплювало рясну зливу. «Васю!» – почулося з-під накриття, як тільки вони вийшли з автобуса. «Ідіть, діти, сюди, я вам взуття і вдяганку приніс». Батько стояв у великому брезентовому плащі, гумових чоботах. Вони обнялися. «Добрий вечір, Павле Максимовичу!» Валентин потис Святненкові старшому року. «Перезувайтеся, хлопці, бо у своїх черевиках із ста метрів не пройдете». Там, коло ставка, машини і підводи розбили шлях, немає де ногу поставить. Роззуває болото. Поки хлопці перевзувалися, сидячи на довгій лавчині, Петро Ляшок зайшов у порожню будівлю сільської ради, промчав повсторожа до свого кабінету. «Я ваше прохання Петре Петровичу виконав», – кинув той парторгові навздогін. Машина повезла голову і скоро повернеться за вами. Галішок не дослухався до того, що сказав Сторож. Причинив двері, набрав знайомий номер, і в мент відчув, що роздратування, яке полишила зустріч із Василем, влягається. Голос його зазвучав привітно і вибачливо. Добрий вечір, Ларіонович. Ви ще не спали. Помовчав, покахикав шанобливу трубку. А я оце щойно з райком приїхав. Зустрів по дорозі Святненка Василя. Ви ж добре знаєте, хто це і який це рід, ворожий куркульський елемент. Це не нашого кореня ягода. Ви б чули, як він нецензурно висловлювався на адресу партії. Останнім словом він майже захлинувся. Душок у нього не радянський. «Я давно вже передав у область те, що ви мені повідомили минулого разу», – почув у слухавці. «Такі речі не залишаються без уваги». Ляшок поклав трубку і відчув полегкість людини, що немарно прожила ще один день. Зачинив кабінет і гукнув сторожеві. Кононович, ви сказали шефу, щоб прислав за мною машину?» «Оно він вас вже жде». Кинув сторож і здвигнув плечима. Ляшок вскочив у газик, він розвернувся і помчав у бічну вулицю, розсікаючи прожекторами густу осінню темряву. Павло Максимович присвічував ліхтариком. Булото голосно чавкотіло під ногами, і вони ковзаючись долали шлях. «А мати бідна на ферму, в чотири години йде», – зітхнув Павло Максимович. Кріпаки до панських корів, мабуть, так рано не вставали. І одержала аж шістдесят карбованців. Повернули у дубову алею, і вихопив довгу пожухлу траву. «Хотіли оце недавно дуби позрізати», – сказав витираючи чоботи об траву Павло Максимович. Василь аж остовпів від того, що почув. «Навіщо?» Кому таке могло спасти на голову? Аляшок вирішив омолодити село. Ці дуби йому заважають? Я аж в область їздив, поки його зупинив. Каже, висушимо став. Стільки площі вивільниться для колгосних угідь. А врожай не можуть з полів зібрати. Скільки буряків пропадає на полях? Отакі, господарі! Готове гноємо, а те, що прикрашає землю, викорчовуємо, нищимо. Зайшли на подвір'я. Василь побачив матір у веранді, цідила у глечики молоко. Втомлено, мовби би, на силу рухалася від столу в комірчину. Вона кинулася до Василя і поцілувала, обняла Валентина. — Ви не захворіли, мамо? Чогось у вас якийсь вигляд нездоровий. Василь довго вдивлявся в материне лице. Втомилася, сину. Тридцять корів поки видаєш, то руки одвалюються. Поламалася доєдна система. Гній теж руками вигрібали. Пропало було світло. То ми намучилися сьогодні. Ідіть діти в хату, а то вже вечеря холоне. Вони роздулися у веранді, поскидали мокрий одяг і зайшли в кімнату. Анна мовчки спостерігала, як з голоднії хлопці накинулися на їжу і все носила з кухні страви та вдивлялася то в синове, то у Валентинове лице. «Вася», – озвалася, але чутно, – не носив би сину такого довгого чуба. Воно, дивись, як ловко у валька на голові. «Ти ж не батюшка, що такий чубатий ходиш?» «А може ще буду?» засміявся Василь. У нас у роду було багато священиків. Ми з династії священиків. Воно в нас був, Павло Максимович витер долоної губи і відклав ложку. Ляшок його раз по раз до себе викликав та вчив, що треба мирянам казати. Мені розповідав отець Даниїл, каже, говоріть людям, що Бога нема, що то все вигадки. Кричіть на людей, щоб вас боялися. Заставляйте носити вам курей, сметану, яйця, масло. Самі не захочуть ходить. Він відріз відмовився те робити, то Ляшок вигнав його і забив церкву. Його дід її палив і під водою туди заїжджав, а він забив. Яке коріння, таке й насіння. Павло Максимович похитав головою і вмовк. А ти, дитину, і трохи не пам'ятаєш своїх батьків. Ганна із сумом дивилася на Валентина, і було у її смиренному, як у монахині лиці, стільки співчуття і ласки, що Валентин не витримав того розчуленого погляду і опустив очі. Трохи, сказав наголосно. Пам'ятаю, як мати прийшла із роботи, посадила мене на руки і годувала кашею. Батька зовсім не пам'ятаю. Обох замінили виховательки в дитячому будинку. Ох, ніхто батьків не замінить. Ганна витерла темними потрісканими пучками очі. З трьох дочків осиротіти. Що зробиш? І собі засмутився Валентин. Шукав їхню могилу та так і не знайшов. Тобі треба женитися. Вже двадцять шість минуло, мав би свою родину, було б до кого прихилитися. «Щоб женитися, треба мати хоча б якусь роботу. Сім'ю треба утримувати», – мовив Валентин. «А мене нікуди не беруть». «Куди не просився?» – глухо. «От банда», – з притиском сказав Василь. «Ох, дитина, мовчи». — Не говори так, не зв'язуйся з тим звіром, бо він поковтав усю твою родину. Ганна Дем'янівна загаркотіла порожнім посудом. — Якби не баба-одарка, не було б і тата, нічого б не було. — Ідіть відпочивайте, мама, я сам усе приберу, — зупинив її Василь. Вона розстелила постіль на широкому дерев'яному ліжку, на якому любив спати ще Сава і яке дивом вціліло в цій хаті. Василь спав лише на ньому. Щоразу, коли торкався соломиного матраца, різблиний гбилиць неначе відчував і самого прадіда Саву, про якого стільки наслухався от баби Одарки. Мов би, те старе дубове ліжко ще й досі зберігало його тепло. Його молитви що нашарувалися на деревині, і воно стало оберегом їхньої хати. Майже все витягли з неї Федот Заброда, Данило Ляшок та Юхим Калита, а ліжко залишилося, як і ті фотографії на стінах та рушники. Ті молитви вберегли і саму хату, яку після, під час війни, перебралася Одарка з Павликом, коли її згоріла від снаряда. Відійшла і баба Одарка, Велика рятівниця роду святненьків туди, куди всі зійшли вчасно і дочасно. Любили її всі, і вона всіх любила. Посіяла у Василевій душі ніжність і любов до тих, хто жив тут у праведності, відданості своїй землі. Вони залишили і цей старий сад, і ці дуби, і це дивовижне дворище понад ставом. Лише хату збудували нову, але на тому ж місці так само вікнами до села, до церкви на Узгір'ї. Ганна дістала із шафи два згортки і похвалилася. «Я, хлопці, купила вам у сільмазі сорочки. Тобі, Васю, голубу, а тобі, Валько, зелену. Буде вам обнова». «Дякую», – розчулено мовив Валентин, «але ви вже занадто мною клопочетеся. Носи дитину на здоров'я. Василь помив на кухні тарілки, повитирав їх рушником і поставив на мисник. Засинали під тихе шумовення дощу і чутне голосіння вітру в гіллі дерев. Ніде Василь не почував себе так радісно, як тут, у своїй хаті і цьому дворищі серед цих старих яблунь, горіхів, черешень, вишень, посаджених ще його дідом і прадідом. Василь любив цей світ, відчуваючи, що у спадок йому перейшла їхня любов, яка жила тут на кожній гілці, на кожному кущі. Осіла на ріллі, на ставковому плесі і у найріднішій ріці з дивовижною назвою Рось. Тут ходили ті, кого він не бачив, що залишили цей світ задовго до його появи, але він їх любив надто конкретною, і з темною любов'ю. Василь прокинувся, почувши тихе зеленчання будильника, підхопився і став зодягатися. Доброго ранку привітався лечутно і причинив за собою двері. Ох, дитино, чого за ти встав? Спи. Ганна Дем'янівна розчислила довге, русяво, сиве волосся, скрутила його пучок на потилиці. Василь задивився, як те швидко і вправно робить мати, і нараз побачив Марію. Вона теж іноді так зачісується, і його це дуже хвилює, як і все цій незвичайній дівчині, що впертою зухвало нагадує Україні тимчасовій про Україну вічну. Вона, мов би, йде проти течії, одноманітно-сірої ріки вирочення. Під умамо. Хочу пройтися з вами. Допоможу попоратися, а повернемося, то я досплю ще трохи. Ну, добре, пішли. І мені веселіше буде, згодилася Ганна. Вона внесла з комірчини старий одяг, з одягнувся, і вони вийшли в мокре-чорне передсвітання. Довго ковзалася грузькою дорогою, мацуючи очима темряву. Мокрий гідлях льоскало їх по плечах, Булото глухо чавкотіло під ногами, обліплювало чоботи. Василеві здавалося, що до халяв йому хтось попереязував пудові гирі. «І це ви, бідні, щодня, двічі на день, туди й назад міряєте цю дорогу?» – сказав глухо. «А де ж дінешся?» – злетіло тихе, вогке, неначе наче його приніс із неба дощ.